pentru taina rugăciunii în duc și în adevăr. Aleluia, slavă fie, Tatăl Cire, a toate ținitorului, te iubim și te rugăm, rânduiește pentru noi trecerea de la slujba și închinarea văzută a dusi la slujba și închinarea nevăzută. În această slujbă lăundică, adusă de minte în inimă, are loc acea liturghisire a minții în altarul inimii, acea închinare în duh și în adevăr a minții, care este coplășită de lumina farului, ea devine o slujbă trăită în minte, cu o intensă iubire înțelegătoare, care este mai plăcută, si decât slujba văzută cu simptomele, când ești sau răspită. Ea este binecuvântată de vederea ta, de prezența ta, privită de ochiul minții, de cunoașterea adevărului tău concentrat. De aceea, cei ce ți se închină ție închip, chip potrivit, în duch și în adevăr, îți slujesc cum se cuvine, deși nu-ți slujesc într-un anumit loc și nici prin cuvinte rostite. Aleluia, slavă ție, Tată Celosca, toate țintorul! Te iubim și te rugăm, rânduiește pentru noi contemplarea tainelor simple, fără chip ale cunoașterii tale, atunci când mintea se oprește în tăcere, în liniște, în uimire, când inima este iluminată de Duhul Tău Sfânt. Dă-ne să ne îndeletnicim cu cu necuvântarea, să ne lipim mintea de Fiul Tău cel unul născut, să dobândim privirea cugetului și a conștiinței spre el ca să vedem neînceputul, nesfârșitul, necuprinsul, să dobândim schimbarea la față ca o minune săvârșită de harul cel Dumnezeu, să contemplăm neprivirea înțelegătoare a lumii, pepleșitoare, și frumusețea cea negrăită a lumii care este fără chip, căci fericiți sunt cei curați cu inima, căci aceia vor vedea de Dumnezeu. Aleluia, slavă și a toate ființele, te iubim și te rugăm în rânduiește pentru noi răstignirea și mucenicea inimii ca o trăire conștientă a prezenței tale în noi. Este intrarea în abisul inimii, încât să dobândim conștiința de sine, care alungă formele tuturor lucrurilor mărginite. Chiamă-ne că mintea se întinde spre nesfârșitul ocean al luminii și iubirii tale, încât se umple de prezența ta ca să se alipească de tine. Caută să îndepărteze toate greșelile și împrăștierile din faza minții, prin cercetarea gândurilor, pentru a adăvândi trăirea cuvântului fericiți cei sărați cu dupe adică au biruit în războiul cu gândurile. Așadă-ne între cei care au primit paza inimii, lipsa de griji, neîmpătimirea, ridicarea minții de la tot ceea ce este deșert și vremea încă. mintea să afle locul inimii, unde se vede pe sine, luminoasă, și avem darul deosebilii ducurilor care alungă gândurile. Le mistie prin chemarea numelui Domnului Isus Hristos ca să încămpinim porunca Fiți dar voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel de desăvârșit este, fiindcă noi crucea neamului nostru l-am purtat când pe Domnul l-am urmat.